klockan närmar sig 17.00 och då vet vi att det ska bli kommunfullmäktige här på Radio Avstädet 103,5 MHz. En sändning som sker från Folkets hus i Fors där politikerna har samnats och inom några få minuter ska sammanträdet öppna. Ansvarig utgivare Rune Åkvord sändande organisation av stan Radioföreningen alltså fullmäktige från Fors Folkets hus startar alldeles strax vi låter musiken gå tills sammanträdet öppnas Go oh, the wind was so's down the cold dock street tonight and the people they were dancing do the music vibe and the boys just the the feels in the hall så till menar jag sidovägen över där sångs i en lot of rich wonder Vi har först då en dikt som framförs av en fullmäktig for Axel Ingmarslista lista Varsågod vi ack så länge makade förstår jag. Ja. Tack. Jag ibland har jag en känsla av att förstå en dikt så bör man köra till lite grann sammanhang. Kunna komma med och få lite kommentarer. Eh, jag ska göra så den här gången. Dikten heter Dagkullans visa om Gustav Vasa. Det har ju i alla fall anknytning till dararna alltså som vi som dikterna skulle ha under de första åren vi läste dem. Eh Den här visan läste jag redan som 10-åring. När jag gick i folkskolan och jag tyckte det var en fantastisk dikt om en snälle kungen. Och eh, jag läste den så noga så jag faktiskt nu för några dagar sen när jag ville ha tag på dikten kunde läsa upp den för vår bibliotekare alltså bibliotekarien Jan eh Jan Bengtson de två första stroferna de hade suttit i 75 år alltså han hittar dem efter mycket besök mycket besvär jag sen har jag fått lite annan syn på den här visan och jag ska föredra den först och kommentera lite grann och läsa en enda strof ur en annan dikt betydligt längre dikt om det ska vara så Dikten har Jag vet att jag har hört Någon säga att han har hört den sjunga Så jag skojar här i, I Dalarna någonstans Var markens ros Skall vissna Var sommar Följs av höst Men aldrig dör Den bilden som bor I folkets bröst I våra berg Och dalar Han lever ännu kvar den kungen som oss alla har älskat som en far han gick i våra skogar han tröskat på vår strand han vässat våra pilar han lossat våra band fyrshernar kungar kronan den trotsar stormen så När så i folkets kärlek han har sin fasta rot Hur skön är kungans biran En himmelsk stråle lik När till det ringas kojor han tränger hugner i Hur skön är kungagraven När den som bor där i Har lämnat kvar ett minne som skall välsignat bli ja, dikten är skriven av C.V. Böttiger, en svärson till Saja Stegner, jag skulle tro någon gång vid 1850-talet. Jag blev så tagen av dikten så jag har som sagt minst en länge med åren har jag ju kunnat komma och förstå att den i verkligheten är ett fruktansvärt pekoral. Vad Gustav Vasa älskar i Dalarna tror Ja han står visst en staty i Mora Och att han ordnar till det första Vasaloppet Har vi ju stor glädje av Fast jag tror han gick på snöskol förresten Men eh, Trots det Så hade nog en dalkulla på den tiden aldrig kunnat tänka så Gustav Vasa var efter tio år som kung i Sverige hatad i Dalarna. Framförallt i Dalarna kärta, i Mora, Orsa och Leksand. Rättvikarna var av någon anledning lite grann personligare inställd till honom. Och varför var han hatad då? Ja 10 år efter det här kriget så blev komplett slitet upp i faran i Stua Kopparberg med en armé och med kanoner och stämde dit allt alla dalkara från de upproriska mest upproriska sjöpnarna där de fick falla ner för knä för kanonerna och han hans rådsär fällde ut dem en dag och avrättade en del personer framför fronten och fick veta att Dalarna skulle i fortsättningen bli ett lydigt samhälle en eh, lydig landsända eller en ödel landsända Hur hade det gått så illa då tror du? Ja, Dalkorna blev lite missnöjda med det och de hade ingen känsla för att Sverige var ett land som hon tillhörde egentligen. Är det en mycket irriterande är det mycket ilska brev som hon skickade till Gustav Vasa så talar de om att han skulle sköta sig för att annars skulle de säga upp förbundet mellan Stockholm och Dalarna. Det var deras syn på Sverige. Ja eh, Nu var ju Gustav Vasa En ganska kolerisk herre Så han tog väl inte så Där upp och så vidare Snåls skulle ha berätt det här problemet Och förstod väl kanske lite grann Svårigheterna För eh, Gustav Vasa Och skriver I sin dikt om honom I håret Han grep det trött i håret han grep det trädska på avgrundens ramm och mot deras vilja han gav dem ett fädernes land. Den lön av ett yngre släkte han bidat på den kom först när han som bruten och gammal och fräst. Den kom först då han satt där bruten och gammal och grå. Och nu hedrar vi honom. Vi har satt upp på honom på våra sida, våra eh på våra jag är det nu 100 år högt. 2000 år sedan när han sitter på ja. Och vi hedrar honom på allt sätt. Och vi kan se och känner att han kanske inte var värre än de flesta andra kungar i Europa. Men att det är faktiskt han som har grundlagt Sverige och det här som har ågånat i Sverige. Och hans nogrå har sett efter 30 har följt efter Karl IX och Karl den 11te. Det var folk som ofta tänkte hade så mycket känsla för för den enskildes rätt men för statens rätt. Ja, det var så det var alltså den var mina funderingar om den här Dalkullans visa om Gustav Vasa. Ja, vi tackar fram. Tacka för det. Den betraktelsen, det var kixen en gång. Tack så rå. Då går vi på upprop. Berber Edgewallsson. Ja. Theo Hort. Agneta Törnqvist. Ja. Ulf Berg. Ja. Jan Åke Andersson. Ja. Marie Lienholm. Ja. Karin Perers. Inge Magnusson. Ja. Seneca Rönqvist. Leila Borgjer. Ja. ja. ja. Lilli Bilgrass. Ja. Lars Isaksson. Ja. Axel Ingmar. Ja. Runeberg. Ja. Kirste Andersson. Ja. Wojciech Netsewicz. Ja. Patrik Genström. Ja. Kurt Åke Larsson. Ja. Leif Eriksson. Lars Leborgn? Ja. Johan Thomsen? Ja. Gunilla Weilund? Ja. Mia Bergqvist? Ja. Lennart Palm? Görke ja. Olsson? Ja. Måna Hesselrud? Ja. Ruth Johansson? Ja. Mikael Westberg? Ja. Rolf Frickmo? Ja. Monica Sjöstrand? Ja. Annika Larsson? Roland Söderberg? Ja. Göran Edström? Kristina ja. Abrahamsson? Per-Axel Siljebäck, ja. Gerd Svedberg, ja. Jarl Svedberg, ja. Kerstin Floberg, ja. Anneli Palm, ja. Maria Seger, ja. Lena Lorentz. Ja. Det innebär att det är två som saknas. Det är Mattsson och det är Mats Sundstedt. Som inte har någon ersättare. Ja, så var det. Kan vi då fastställa uppropet? Så, ja. Så har jag. Nästa punkt är tillfälle för kommunrevisionens information. Och eh, revisionen av medel att man inte tänker ha någon information idag. Kan vi frångå punkter? Då gör vi det. Sen ska det vara val av justerade beslut om plats och tid vilka gång gör hon? Mm. När vi börjar med plats och tid så är det kommunkansliet imorgon den 29 september klockan 14. Eh och eh, i tur är det Axel Lindmar och Rune Berg med Gunilla Berglund som ersättare. Axel Lindmar, Rune Berg och Gunilla som ersättare. Kan vi utse dem? Svar ja. Då går vi går in på ärendelistan och eh, först eh, första ärendet där då Annika Larsson motion och Karl Johan Pettersson så Kerstin Kalins medborra förslag om förskoleverksamhet i Horndal. Varsågod. Då. Mm. Eh förslagställarna då anför att behovet av förskoleplatser med all sannolikhet kommer att öka i Horndal eftersom det föds allt fler barn i Horndal med omnämni det verkar för närvarande pågå ett arbete med att utreda hur antalet förskoleplatser ska kunna öka och var förskolorna ska ha sin placering i framtiden. Häcken man föreslår då att en ny byggnad för förskoleverksamhet uppförs vid Haxbäcksvägen i Hunddal. Hänsyn tas till en utvecklande och stimulerande miljö för barnen vid uppförande av en förskolebyggnad. Eh, det här den här motionen medborgarförslaget har initierats då till utbildningsstyrelsen för yttrande och eh, man anför då att uppdraget från bildningsstyrelsen är att utreda behovet av öppen förskola samt placering av denna. Eh, förvaltningen har planer på att bygga ut verksamheten i Kalbo och bygga om i Hornedal. Vi övertjusterar verksamheten så att kommunen uppfyller statens krav på tillgång av barnomsorg. Eh, det går det pågår planering för utökning av förskoleverksamheten i Hornedal. I dagsläget finns förskolan Rödluva med 32 platser. Den är belägen i Bolundes hyresgästbostsvägen. Eh, bildningsstyrelsen planerar för en utökning så att förskolan får 54 platser. Det finns tre alternativ för utökning av platser. Och det är utbyggnad och ombyggnad av befintliga lokalen, bygga om skollokaler och flytta verksamheten till skolområdet och bygga helt nya lokaler. Man konstaterar i sitt yttrande då att kostnad för nybyggnation eller omställning av befintliga skollokaler blir i dagsläget en för dyr kostnad. Att förlänga avtal med Bolunden ger ett bra ekonomiskt utfall samt att vid behov så kan man flytta femåringarna till skolans lokaler för att skapa utrymme för att ta in fler barn vid förskolan. Bolunden har dessutom möjlighet att hyra ut ytterligare en lägenhet i anslutning till Rödlövans förskola om behovet visar på detta. Och kommunstyrelsen föreslår då att motionen medborgarförslaget avslås. Japp, det var föredrag i nog som önskar ordet. Okej. Martin Larsson varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill tacka så mycket för att ni har tittat på det här och vi förstår naturligtvis att pengarna inte räcker till att bygga ett nytt hus. Men det låter som en rimlig lösning på problemet i alla fall. Så jag vill tacka så mycket. Hopp. Ja. Tacka för det. Det är inte många gånger man får tacka för ett avslag, men det Det funkar det är slut. Kan då. Överlägger i slut. Svarar jag. Kommer att besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet så gör jag. Ärende 2, är Lennart Hedbergs medboda förslag om anhörigvårdarkort. Mm. Sedan 15 och framåt. Ja, så gör jag. Lennart Hedberg föreslår då att alla anhörigvårdare i kommunen bör förses med ett gult anhörigvårdarkort. Det här anhörigvårdarkortet finns redan i andra kommuner. Och det här förslaget har då remitteras till omsorgsstyrelsen, pensionärsrådet och handikapprådet för yttrande. Pensionärsrådet har beslutat att tillstyrka förslaget. Handikapprådet har beslutat om att ställa sig bakom förslaget och omsorgsstyrelsen anför i sitt yttrande att vård och omsorg har tagit fram en blankett som ska utgöra underlag för att göra ett inplastat anhörigkort. Syftet med anhörigkortet är att den som vårdar i närstående ska kunna känna större trygghet att veta om det händer honom, henne något- så skulle det vara lättare att påkalla behov av hjälp. På kortet står namnet på den som vårdas i hemmet och som behöver insatser av något slag och namn och telefonnummer på den som ska kontaktas om något händer vårdaren. Exempelvis som denna har kommit in på Bukkust och anhörigsamordnaren ska föra ett register på alla som fått ett kort utfärdat. Och härföre står då kommunstyrelsen att medborgarförslaget ska tillstyrkas. Lås i saktionsversion. Ordförande, ledamöter och och hör, skulle vilja yrka då bifall till medborgarförslaget och tycker att det är ett väldigt bra förslag som Lennart Helberg har lagt och vi har redan börjat jobba med det inom omsorgstyrelsen och det är som gör han så det anhöriga samordnarna som ser till att de Handhörigvårdarna får det här och det är daglig verksamhet Skriv i bild som gör de här kort. Det fungerar väldigt bra. Någon nytt till det här som önskar ordet? Överläggningen slut? Ja, ja. Innan vi går till beslut i frågan så noterar vi att Mats Sundstedt har ankommit till sammanträdet. Du får sitta kvar där nere om du vill. Vi har sämt dig. Tack. Okej. Okay. Ja, det var här ett tag i alla fall. Han deltar i alla fall i det här beslutet och kan vi vara överens om att godkänna ditt kommunstyrelsens förslag? Svarar jag. Jaha, ärende 3. Det är också Teppegitta Jonsson, Gunnar Ekerot och Jonny Jonssons medborgerliga förslag och Karin Perers motion om cykelväg av Staffors sidan 23 och framåt handlingarna. Varsågod gör av. Mm. Och eh, man föreslår då att eh, en cykelväg anlägs väster om Järnvägen mellan Stora Dikka och landsväg mot Fors vid Melby. Eh och det förslaget det har remitterats då till fritid och teknikstyrelsen och kommunkansliet för yttrande. Eh fritid och teknikstyrelsen föreslår då att motionen är besvarad och anför i sitt yttrande då att vi direkt för frågan till vägverket om en sträckning för gång- och cykelvägen längs väg 736 och riksväg 68 istället kunde bytas till ett läge väster om genvägen blir svaret nekande. Om vägverket ska finansiera en gång- och cykelväg mellan Fors och stora dikka måste den anläggas i anslutning till vägar det vägverket är väghållare. Frågan om att anlägga en gång- och cykelväg väster om Genvägen mellan Fors och stora dikka måste därför bli en helt bli helt en kommunal angelägenhet och inrymmas och prövas mot andra kommunala investeringar i kommande långtidsplanering. Om man föreslår då att det här ska utgöra svar på medborgarnas förslag och motionen. Näringslivssekreteraren vid kommunkansliet har också yttrat sig ehm i det här ärendet eh och anser då att det gäller en felande länk för trygg och säker cykling mellan Åvesta och Fors i en angelägen fråga som engagerat många och pågått i flera år utan någon bra lösning har kunnat realiserats. Eh vägverket eh, som har ärendet har ärendet nämligen kompletterade förstudie väg 736 söder infarten till Fors samt väg 68 eh gång- och cykelväg från Stora Ricka till Fors. Och man eh, antog eh, följande skrivning i sitt remissvar när det gäller det ärendet som då hanterades i januari 2009. Lägg också sträckning på framtida gång- och cykelväg mellan Fors och Stora Ricka stämmer väl och ansluter till den från 2003 upprättade arbetsplanen för Riksväg 68 mellan Mästerbo och Dicka. Ny planfri söder infart tillsammans med separerad gång- och cykelväg mellan Fors och Stora Dicka blir därför en etapp i ett framtida sammanhängande separat gång- och cykelstråk mellan Fors och Avesta. Man anförde då också i det yttrandet att Avesta kommun har för övrigt inget att erinna projektet men förhoppningen är att det kan realiseras i sin helhet under de närmaste årenna. Och utifrån lovarståndet så kommer tjänstemän och politiker avbesta att verka för att detta projekt tidigast tidigt kan realiseras via läns transportplaner 2010-2021 som nu är ute på remiss. Och det förslag kommunstyrelsen har till fullmäktige då att medborgerliga förslaget mot fornen är besvarat enligt kommunkansliets yttrande. Ja, det var förordningen ordet har begärts av Karin Peresh varsågod. Ordförande, ledamöter och övriga åhörare, tack för ambitiöst och genomarbetat svar. Jag vill berätta om det här medborgarförslaget och motionen och säga att det är egentligen är en synebild för hur vi nog alla önskar att det ska vara att våra kommunfullmäktige leder mot. Det människor i en bygd utifrån sina egna gedigna erfarenheter –och i ett stort förtroende vänder sig till en ledamot i fullmäktige– –och vill föra till Torgs en idé. Som ni har noterat när ni har gått igenom handlingen är det ju ingen ny idé– –utan den har förekommit i många samråd och den har funnits också i våra rådslag– –med människorna här i Norra Folkhärna och i Fors. Den har funnits också i kommunens egna planer. Det blir lite konstigt att det är ett samtalställe olika cykelvägar mot varandra. Det som i den här motionen presenteras är ju faktiskt inte en separat cykelbana med allt vad det förutsätter i form utav markanspråkstagande belysning och därtill kommande arrangemang utan det är att använda en redan befintlig landsväg mellan Grytnes kyrka och Vindikka och sen göra en liten enkel länk fram till den länsväg som redan finns upp i mot samhället Fors. Och som ni ser i vårt förslag så menar vi att det finns både miljömässiga trygghetsmässiga sociala skäl för det här och dessutom väldigt mycket att vinna i den här synergieffekten då om vi kunde få ta tillvara den zon vid järnvägen som banverket nu fodrar ska vara fri ifrån höga träd. Så jag skulle vilja yrka bifall till motionen och hänskjuta den till mål- och budgetarbete för 2011. Det är mitt förslag. Agneta Törnqvist varså. Och förande ledamöter och Karin Peters. Ja, det är bra när det kommer in förslag och motioner för att man kan få idéer till väldigt mycket. Efter sedan den här kom in så har vi också fått då en ett yttrar eller vi har haft möjlighet att svara på ett, ett yttrande från vägverket en förstudie som man har gjort då en komplettering till den förstudie som man har gjort tidigare vad gäller flytt utav riksväg 68 för Bifortfors. Det är ett arbete som pågår och vi håller på så fullt att förhandla och se hur man ska finansiera det här och det tog vi ett beslut om i början på sommaren om en avsiktsförklaring där. Eh på onsdag ska jag till Region Dalarna och träffa vägverket stora enso och Region Dalarna eh för att se då om vi kan hitta då en medfinansieringsprincip som alla kan gå med på. Eh som ett komplement till den förstudien så har alltså vägverket då eh tittat på hur man ska kunna göra en ny infart södra infarten till Fors. Som det ser ut idag så är det inte alls bra utan det är en backe Upp mot järnvägen och eh, det är alltså en plan korsning och eh, man vill då eh, i den här första studien då flytta hela infarten då lite närmare Forsamhällen och göra en underfart. I samband med det så har man också då eh projicerat då och tittat på hur skulle en cykelbana kunna eh, realiseras i samband med den här förändringen. Och det är ju som det är ju det är det då som Lars Jonsson också hänvisar till. Och jag kommer göra allt jag kan för att försöka få in den här delen så att vägverket gör sitt. Och då kan det bli en realitet att kommunen går in med någon form av eh, ekonomisk bistånd så att vi kan få till vår cykelbana på ett bra sätt där. Och eh, det här är lite speciellt ärende för att eh, vi diskuterar, vi hade presidig beredning idag inför nästa fullmäktige. Och det här avtalet som jag pratar om som ska tecknas då mellan Region Dalarna, Vägverket och Gavästa kommun det ska behandlas i kommunfullmäktige den 2 november. Men man måste ha en underskrift före den, den 28 oktober. Så att här har vi ett dilemma. Så Ulf och jag undrade om vi skulle kalla in ett extra KSAI på förmiddagen. Eller tidigare idag för att vi skulle hinna behandla det idag. Men vi har inget avtal att ta ställning till tyvärr. Men det här är ett ärende som kommer att komma upp. Och jag vill bara nämna det så att ni är lite förberedda. Vi får se om vi kommer att kalla till ett extra KSAI. Eh, kommunfullmäktige och hur vi ska lösa det hela. Efter onsdagen så vet jag besked på det. Men jag yrkar alltså bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad. Jaha, någon ytterligare som är en skola? Överläggning är slut. Ja, ja. Det finns två förslag. Det är dels bifall till motionen och dels bifall till kommunstyrelsens förslag som är besvarande. Tack så mycket förslaget besvarandet. Är rätt uppfattat. Svarar jag. Eller emot förslag. Bifaller då fullmäktige kommunstyrelsens förslag. Ja. Bifaller fullmäktige motkunnärens förslag om bifall till motionen. Ja. Jag att finna fullmäktige beslutar ett kommunstyrelsens förslag. Herr Linde Fyra, Mikael Elmetoft medborra förslag om ny väg norr. 1937 och framåt. Mm, Mikael Elmetoft hänför då att Avesta Brovalls handbollsförening har haft besök av ungdomar med ledare från Bargteide, en ort strax utanför Hamborg i Tyskland. Besöket upplevdes av samtliga som mycket givande och lyckat. Hamborgsklubben från Tyskland bjöd därför in Avesta Brovalls handbollsförening att besöka dem. Och Mikael Elmetoft föreslår att Avesta kommun inleder ett vännars samarbete med Bargteide i Tyskland. Eh det här förslaget, medborgarförslaget har remitterats till kommunkansliet och till Fritrö tekniksstyrelsen för yttrande. Eh Fritrö tekniksstyrelsen anför att ett vänerorsutbyte kräver ett formaliserat åtagande på bred front. Det rör sig såväl kommunal verksamhet som näringslivsfrågor. Att utifrån ett idrottsligt utbyte bygga upp en bred samverkan i form av ett vänerorsavtal blir en ny ort kräver stora resurser något som inte finns idag. Man föreslår då att det är besvarat med det yttrandet kommunkansliet eh anför nå liknande och säger att inledar ett vänorts arbete utifrån näringslivets behov i Åvesta syns därför inte menings syns inte meningsfullt skapandet av vänort krävrigt formaliserat åtagande och stora resurser som idag inte finns i Åvesta kommun. Då det inte heller syns gynna näringslivet i Avesta avstyrs därför medborgarförslaget om vänårssamarbete med Bargteide i norra Tyskland. Och det är också kommunstyrelsens förslag till fullmäktige att medborgarförslaget ska avslås. Förrövning och ärendet, är det någon som önskar ordet? Överläggningen är slut. Svarar ja, jag. Finns det ett förslag? Det är kommunstyrelsens förslag. Kan det också vara fullmäktiges beslut? Svarar ja, jag. Svarar jag. Ärendefem Ola Mattiaus smed några förslag om friluftsområden är det till Krylbo IP sida 45 och framåt varsojan. Mm. Där då förslagställaren anför att ett friluftsområde av samma karaktär som det befintliga beachvolleyområdet i Åsbo etableras i direkt närhet till Krylbo IP. Det nya området ska ha en plan för beachhandboll och handbollsmål och ett antal beachvolleyplaner med tillhörande nät. Eh beachhandbollplanen ska vara så pass tilltagna att det ska gå att spela beachfotboll liknande vad de har gjort i närliggande kommuner. Det här frihetsområdet ska kunna användas av både föreningar som är aktiva i Åvesta. I anslutning till området ska det finnas en plats för grillområde och utemöbler av robust modell liknande de som finns på rastplatser. Området ska även kunna användas för företag som har några aktiviteter för sina anställda. Och man anlägger ett friluftsområde i närheten till Krylbo IP, frigörs värdefull mark i Åsbo för etablering av företag eller butiker. Pengar satsas i en annan och sidosatt del av kommunen och det skulle locka mer folk till Krylbo IP. Och eh, Ola Mattias som föreslår då att ett friluftsområde med planer för beachhandboll och beachvolleyboll anläggs i närhet till Krylbo IP. Det här medborgarförslaget har remitterats då till Fritid- och teknikstyrelsen, ungdomsrådet och kommunkansliet för yttrande. Eh fritids- och teknikstyrelsen anför i sitt yttrande att verksamheten på Kryllbo IP efter flera års minskning har visat tydliga tecken på att återväxa. Att utveckla anläggningen med planer för beachvolleyball och beachhandboll med tillhörande grillplats är en intressant idé som säkert skulle kunna höja fritidsutbudet i kommunen. Insatsen innebär dock kostsamma investeringar som i nuvarande ekonomiska läge inte kan prioriteras. Området i Åsbo och det befintliga beachvolleyplanet ligger idag har också en profil inriktad på fritid. Dessutom planeras för en beachvolleyplan på metropolens tomt. Om föreningen med egna krafter och resurser kan ställa i ordning planer enligt förslagställarens förslag så möter det inga hinder. Vi har ett yttrande också från kommunkansliet och näringslivssekreteraren som anför att på Kryllbo IP innanför staketet finns det bland annat en fotbollsplan som främst används för seniormatcher. En yta där tidigare funnits en hockeyplan samt en gräsplan för fotboll. Fotbollsplanen utanför staketet ligger inom det planområde som Autocom på har rätt att göra anspråk på för skyddsområde samt ny vägsträckning och kommer i så fall att försvinna. Slutligen ungdomsrådet där kommer det en kort skrivelse ifrån eh Sekreteraren Britt-Marie Färje som anför att de på grund av svårigheter att samla ungdomsvårdet inte har kunnat lämna något yttrande som man avstår alltså. Det förslag som kommunstyrelsen lägger till fullmäktige är att medborgarförslaget är besvarat med fritid- och teknikstyrelsens och kommunkansliets yttranden. Ja, det var föredragningen i ärendet. Någon som önskar ordet? Överläggningen är slut. Ja, ja. Det finns ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag kan dock vara fullmäktiges beslut. Det var ja. Herr inne 6, Bo Brännström, motion om inrättande av öppen förskola på familjecentrum. Mm, så gör han. Herr anför Bo Brännström i sin motion att när landstingspolitiker och kommunpolitiker beslutar om inrättande av familjecentral i övrsta så ingick inrättandet av en öppen förskola. När det visade sig att det inte gick att hitta lokaler i centrum backade kommunpolitiker och ett nytt beslut togs om inrättande av en förskolegrupp med två specialpedagoger och en förskolepsykolog som extra resurs resurser vid för förskolan. Beslutet att tillsätta en psykolog till förskolan var bra men kan inte ersätta den ökna förskolan som beslutades från början. Eh bo bränslemann för också att det finns idag ett stort behov av inrättande av den engångsbeslutade öppna förskolan. Exempelvis finns exempel finns i både Hedemora och Ludvika kommuner där den öppna förskolan finns tillsammans med familjecentralen. Den öppna förskolan utgör navet i en familjecentral och ska användas i det praktiska vardagliga arbetet som gör att de som jobbar där kan hjälpa människor att hitta mötesplatsen. Fördelarna är uppenbara enligt motioneraren. Den pedagogiska verksamheten på daghemmen skulle bli bättre om föräldrarna inte lämnar det äldre barnet till dagis 15 timmar per vecka. Mer harmoniska barn som inte behöver stressa, nyblivna föräldrar som har en mötesplats där de hittar gemenskap utifrån sin nya livssituation och som däri genom får ett bättre psykiskt mående. På med hänsyn till grund så föreslår då Bo Grenström att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur det ursprungliga beslutet med öppen för skola på familjecentrum kan förverkligas. Eh, den här motionen har då remitterats till både omsorgsstyrelsen och utbildningsstyrelsen för yttrande. Vi tar omsorgsstyrelsens yttrande först där då socialchef Annika Strand har påtalat följande då. Att familjecentrum i Åvesta startade 2006. Familjecentrum är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn 0 till 6 år. Målet med verksamheten är att tillsammans med barn och föräldrar utifrån varje familjs unika situation främja såväl fysisk, psykisk och social hälsa. Föräldra-barnkaffet har varit mycket välbesökt och ibland har det varit helt överbokat. En öppen förskola skulle möjliggöra att ta emot olika grupper och ge mer riktade insatser till de som har behov av detta. En öppen förskola kan medföra att familjecentrum utvecklas till en naturlig mötesplats för alla där det går att fånga ögonblicken och erbjuda hjälp så tidigt som möjligt. Att starta upp en öppen förskola på familjecentrum vore därför helt i linje med Socialstyrelsens intentioner. Och man har då beslutat ifrån omsorgsstyrelsens sida att motionen ska vara besvarad med om socialväldningens skrivelse. Vi går över till bildningsstyrelsen då och tar delar ur deras yttrande. Eh förvaltningen har bedömt att det inte går att starta en öppen förskola i befintliga lokaler på familjecentrum. Det behöver göras en ombyggnad och eventuellt utökning av lokalerna. Det medför ökade kostnader utöver personal och verksamhetskostnader. Vidare anser förvaltningen att centrala aväst har prioritet 1 vid val av placering av en öppen förskola. Vatten förskola har hittills stöttat stödja familjer framförallt mammor som har behov av kontakter och stöd i olika former. Eh förvaltningen har idag via förskolans specialpedagoger riktat verksamhet i Krylbo för att nå framförallt mödrar eh som av olika skäl inte tar sig till verksamheten som ligger utanför bostadsområdet. Eh, förvaltningen ser denna verksamhet som prioriterad att i dagens tuffa ekonomiska läge bygga upp en organisation runt öppen förskola ses inte som möjligt. Eh förvaltningen vill stödja förskolans specialpedagoger i arbetet med med en uppsökande verksamhet som pågår i Krylbo också som kan riktas om fokus utifrån behov. Och utifrån de här erfarenheterna så anser förvaltningen att det inte finns möjlighet eller behov att prioritera öppen förskola. Och utifrån det eh eh det utgår alltså ett förslag och placering av densamma. Och man föreslår då att motionen ska avslås. Och det är också kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Alltså att motionen avslås enligt bildningsstyrelsens yttrande. Ja, det var förrån och ärendet. Ordet har begärts av Wojciech Knetsiewicz. Varsågod. Ja. <hör> Ja, det var väldigt många turer och diskussioner om öppen förskola i familjecentret. Men jag säger emotsöner i mottonen finns det inte sakfel. Det har aldrig funnits något beslut att det ska bli öppen förskola. Eh, det var ett beslut att om öppen förskola däremot att eh, vi har beslutat att öppna familjecentralen och där i förhandlingar har vi ändrat lite inriktning från utbildningsförvaltning. Jag har ingen som häs minne att vi har ändrat på något beslut. Och varför vi har gjort det, det är ju det att världen har förändrat sig. Eh det är så under tiden när vi har alltså påminna alla det var Miljöpartiet som har startat idén med eh familjecentralen i Åvesta och sen har Centerpartiet tagit över det här så har gjort det valfråga sen när det var i majoritetsbytet då har vi satt upp det här på programmet och genomfört detta det är så vår gick det till politiskt och familjecentralen har ehm eh öppnats som en del av vår stadsmodell som ska motsvara färskolebiten. För att Avesta-modellen som ni vet täcker skolan men den täckte inte färskolan. Så det är för familjecentralen var en del av detta. Under tiden har vi fått allmänna färskolereformen. Vi har fått maxtaxan. Det innebär att de allra, allra, allra flesta barn idag 96 procent av Avesta kommun barn går till en ordinarie färskola. Eh och då måste vi ha en organisation som täcker där först och främst. Och det är därför vi har bestämt att eh, genom att vi inte lyckas få det här mötesplatsdädens ska vara där människor bor. Så antingen centrala Avesta eller Krylbo, då föredrar vi att ha på de här ställena. Så har ju mitt i landstinget fått fått eh, genom att de ska ligga i landstingslokaler i på Larsätts område. Man har byggt om. Vi betalar enormt mycket pengar. Jag vill bara säga att vi betalar för tre rum där betydligt mer än vi betalar för fem för skola. Och då gnäller jag på gamla bindådor. Så långsiktig fastigheten de har hyror i. Det är något att lära sig. Eh och det är och det är så att 250.000 betalar vi för tre rum och två avdelningar använder vi bara. Och det är kontorsrum, det är inte ett verksamhetsrum, det är det är tre kontor. Eh 250.000 kostar en förskola, en hel förskola med två avdelningar i. Eh och eh, det är klart det är ju när, när man har fått 23 miljoner att spara då står man inte där och blundar för det här. Eh så så därför vi, det finns ju tänket inget som helst möjlighet att vi i dagens läge kan öppna en förskola öppen för skola i just på familjecentralen i Nikje. Eh därför att vi har engagerat oss i Krilbo, vi vill engagera oss mer i i Väster centrala delen i Väster. Det är där vi vill lägga våra pengar. Och jag förstår att landstingen de gillar det att organisera saker på på så sätt att vi bygger hänt något fint och sen ska alla människor komma till dem. Det är för att inte ens gå dem till människor Och det är Det är ju det som hela den diskussionen handlar om Vi kan inte ha en öppen förskola Där den ligger Där familjecentralen ligger Så, så enkelt är det Vi tror inte heller att det motsvarar dagens behov Om alla andra kommuner skulle starta Sina familjecentraler idag Så tror jag inte Det hade varit en öppen förskola som ett alternativ Som en komplement <kör> De hade satsat precis som vi på specialpedagoger, för det är de vi har stoppat in i familjecentralen Vi har en specialpedagog och en specialtolpedagog Och de täcker, de jobbar ut i förskolorna Så när familjerna som har besvärligt kommer till, till familjecentralen Så kan de följa de här barnen under längre tid På en öppen förskola kommer man dit, man är där en liten stund Sen går man därifrån Sen fyller man två, alltså fyller barnet ett och ett halvår Då hamnar man på en ordinarie förskola Som alla flesta barn har De går inte längre till öppen förskola i familjecentral Och vem i så fall står hand om dem där Vem som ska stödja dem där borta ja, Det finns ingen, det är för att alla pengar har vi bränt på familjecentralen Under de första ett och ett halvår Och skulle det vara så välbelagt att eh, besök här på en öppen förskola på familjecentralen förhindrar allt utslagning. Ja, men det ska ju lägga pengar där. Men så är det egentligen inte. Det krävs många, många års arbete av väldigt många olika aktörer för att man ska kunna hjälpa en familj och stödja en familj. Och då måste vi ha resurser som når längre än en en enskild verksamhet. Och det är så vi tänkte inom vinningstyelse. Och det är därför vi har konstruerat familjecentralen på det här sättet. Vi hade ett fåtal specialister per per vård och en psykolog. Det är det som har varit idén hur det ska funka. Men sen vill man ytterligare ha en öppen förskola. Jag förstår att folk har tid driva den här frågan för det är en bra ett bra taktik att pressa på majoriteten kostnadsdrivande verksamheter för då kan man sen säga att ni klarar inte er av ekonomin. Eh och det är klart ingen i tider där man ska spara 23 miljoner. Ingen styrs på ett enda år. Det finns ingenting som någonsin har fått så här krav. Sitter och öppnar en öppen förskola på ett sättet som är förvaltningen inte tror på. Det det ska vara oerhört konstigt utifrån. Vi tror på familjecentralen, vi tror på på på den här verksamheten. Eh vi tror på en framtid, men den måste vara anpassad till den verklighet vi lever i och inte till en gammal gammal bild som har funnits och eh, i princip har folk fäst sig väldigt nostalgiskt vid. Så det är min förklaring varför bindningsstudier och sen om om samhällsstudier så gärna vi har en öppen förskola så då är det bara öppna eh om man har de resurserna. Det för att det det jag, jag säger inte att det är nog fel att ha den. Finns det den det är säkert det är okej. Okay. Men inte för de pengarna. Ja, då var det Marie Lenholm där efter Kerstin Floberg. Ordförande, ledamöter och övriga åhörare, jag vill yrka bifall till den här motionen. Eh, som det ser ut nu och och tanken med ett familjecentrum så kan man ju säga att den här verksamheten faktiskt haltar idag. Och eh över enligt eh, vad jag har förstått så ska det här föräldra och barncaféet vara ganska välbesökt och eh, man kan väl fundera lite kring hur man skulle kunna lösa det och jag har fått uppfattningen om att den den frågan har man fått tid dig men jag känner inte att det har blivit besvarat. Skulle det kunna gå att lösa? Vad skulle det kosta och så vidare? Ehm att ha en öppen förskola i centrala av av staden löser ju liksom inte problematiken för det är just grejen med att man ska allting samlat på ett och samma ställe så att man får en möjlighet att fånga upp barn som vi kanske inte ser någon annanstans idag. Det kanske också är så att föräldrar är lättare att fånga i i ett ögonblick man har ett öppet fönster och då gäller det att att finnas där precis då. Ehm Sen är jag faktiskt lite orolig för Avesta kommuns del i den här verksamheten eftersom de lokaler som vi har där idag, de är ju redan uppsagda. Och eh, jag hoppas att det är för att vi i sådana fall tänker förhandla om lokalerna och inte flytta ur helt och hållet. Jag har lojk Kerstin Plåberg, därefter Mikael Westberg. Ordföranden, ledamöter och åhörare. Jag är lite ovan i den här situationen men jag ska göra mitt bästa. Jag kommer hit för att berätta om varför det är så viktigt med en öppen förskola. Det är ju så. Alltså jag träffar föräldrar och barn, familjer på familjecentrum där jag jobbar. Jag är psykolog och jag träffar alla föräldrar i scen graviditet både blivande mamma och blivande pappa och pratar om föräldrars betydelse. Jag träffar alla för nyblivna föräldrar under barnets första år. Det här gör vi inom ramen för föräldragrupper på familjecentrum. Där kommer också föräldrarådgivaren från omsorgsstyrelsen och specialpedagogerna är inne och pratar. Det viktigaste vi gör, försöker förmedla till våra föräldrar nyblivna föräldrar i Adelsta det är att de ska förstå sin betydelse. Det är det allra viktigaste att föräldrar förstår sin betydelse för sina barn. Ska man ha trygga ungdomar och unga vuxna så måste man börja före tre års ålder. Man måste börja till och med före två års ålder. Jag var på konferenser i slutet på förra veckan och där fick jag höra att ska man förebygga kriminalitet i ungdom och tidig vuxen ålder så måste man börja under graviditeten. Det är där den stressade mamman som är, som får ett allt för högt kortisolpåslag som går över i placentan och över till barnet. Vi måste förstå betydelsen utav det allra tidigaste delen utav vårt liv. Det är så att någonstans där vid 3-4 års ålder så har vi utvecklat ett anknytningsmönster ett sätt att relatera till våra medmänniskor som kommer att bestå resten utav vårt liv. Och då är det så att 60 utav oss har det som kallas för en trygg anknytning som gör att vi kan möta andra människor i vår omgivning tryggt och och förväntansfullt på att människor är goda. Men det betyder också att 40% har ett otryckt anknytningsmönster som gör att vi kan få dålig tillit som vuxna alltså som för, som predestinerar psykisk ohälsa och fysisk ohälsa senare i livet. På familj alltså på familjecentrum så jobbar vi nu tillsammans i ett samarbete och jag vet inte om ni vet för nu hörde jag inte varit att prata om det men men SKL och regeringen har satsat 70 miljoner på 15 kommuner i landet. Man fick skicka in det här förslag på vad man ville göra i kommunen på eh samarbete mellan landsting och kommun för att förbättra hälsan för våra barn och ungdomar. Så gör så ska man förebygga att ett barn eller en ungdom mår dåligt i under mellanstadiet högstadieum gymnasium så ska man börja helst för litetårsålder på familjecentrum där vi där BVC sköterskan eller barnmorskan vi börjar med den arbetar hon träffar 99,9 av alla föräldrar När barnet är fött så tar BVC-sköterskan över och hon träffar 99,9 procent av alla nyblivna föräldrar. Det är så att alla föräldrar går till familjecentrum. Där är fullt med familjer hela dagarna och vi samarbetar och jobbar kring de familjer som behöver extra stöd. En... En öppen förskola på familjecentrum skulle utgöra eller utgör navet kring vilket vi andra kan arbeta. Det blir enkelt för BVC-sköterskan som mycket väl känner familjen. Det är ju så att det finns ingen i kommunen som så väl känner våra familjer som BVC-sköterskan under den första åren. Hon har telefontid varenda dag och pratar med alla sina föräldrar som hon har kontakt med och de fem BVC-sköterskorna gjort ett fantastiskt arbete. Och där är ju BVC-sköterskan i Alice i Krylbo, en fantastisk BVC-sköterska som har startat det här projektet där eh, både föräldrarådgivaren och specialpedagogen är med. Men det är 2 timmar i veckan och det är en specialpedagog som är med där. Det räcker inte för att trygga upp våra barn. Det är vi vi står inför en magnifik psykisk ohälsa och en folklig ohälsa med våra 40 av en otrygg personlighetsgrund. Det är det här vi måste stötta våra föräldrar att de förstår att så här så innebär det att vi får mycket mer utagerande barn ungdomar i tonåren. För det när precis det är när man går in i tonåren så kommer det upp som man har haft med sig från sin allra tidigaste barndom under det första och andra året. Och det här eh och det har man då haft ett för något gott sett haft det allt för stressigt allt för traumatiskt så kommer det upp man måste agera ute under sin tonårsperiod Det här är någonting som vi pratar om med våra föräldrar våra föräldrar nyblivna föräldrar de vet det här idag det är en allmän kunskap hos våra nyblivna föräldrar att de förstår hur viktiga de är för sina barn Då kan man ju fråga sig om inte om inte dagis kan trygga upp barnen så att de får den trygga anknytningen. Nej tyvärr inte. Dag, dagispersonal träffar barnet eh och kan vara en kontaktperson för dagis och det är jättebra, men hur hur bra dagis än är så kan man inte ersätta föräldrarna. Dagispersonal blir sjuka, det blir vikarier. Dagispersonal har semester. Dagispersonal sliptar och det byts folk. Det innebär att ett litet barn kan inte få sin inre trygghet. Det måste vara en stadigtvarande omvårdnare som finns där hela tiden utan brott för att barnet ska kunna det är färdigt någonstans mellan tre och fyra år, så är det färdigt. Och det, det sättet som man relaterar då till sina föräldrar kommer man sedan att relatera till andra vuxna. Framåt i livet, det är mycket stabilt. Ska man försöka få till en förändring så måste man börja före två års ålder. Det är ju också så att lokalerna på familjecentrum, jag vet det, nu vet jag Jag var som sagt på konferens i slutet på förra veckan så jag vet inte hur många utav er som var där och besökte familjecentrum. Eh men det är så att där finns rum, det behövs inte särskilt stora ombyggnationer. Jag har själv varit där när jag chefade på BUP som då låg där och det finns de lokaler som finns där skulle räcka till en öppen förskolan. Det är förskolepedagogen som eh ska finnas till hands för de föräldrar som BVC föräldrarådgivaren ser behöver extra stöttning. Det är inte att kommunen ska ta över barnet och att de ska vara på dagis istället, utan de ska vara där med sina föräldrar för det handlar om att vara i varandets och det handlar inte om pedagogik den kommer ju så småningom när man har fått det anknytningsmönster som förhoppningsvis är så tryggt som möjligt. Så utifrån det här så vill jag yrka på att motionen tillstyrks. Jahopp. Var är Monika Väster? Mikael Väspery, därefter Gunilla Berlum. Ordförande leder mötet och presidiet. Jag tror inte på det som står i motionen om att det är ett stort att inrätta öppen förskola och lite grann beroende på platsen. Eh, det är som det står i motionen så skriver ju du att för att det här ska egentligen kunna fungera så ska vi ut och ha det vi har idag det var ju vad inne på. Vi har ju 96 av våra barn som är i barnomsorg. Och då ska vi börja jobba för att inte vara så för om det här ska fungera. Idag är det ju så att de när de kommer till Barnavårdscentralen på Familjecentret så skulle det ju kunna vara möjligt såklart att att man är på öppen förskola. Men det är ju inte barnen varje då. Man är ju väl där en vecka först och sen är man två veckor och sen är det en gång i månad. Och det vill vi väl inte att jag har pratat med väldigt många om det här. Jag är utbildningsledare för IF Metall och vi har ju väldigt många barnfamiljer och och som eh som är går på våra utbildningar då har vi diskuterat det här faktiskt. Alltså vi har haft det här i bildningsstyret så då det är väldigt få som har sagt att ja, jag jättegärna går jag till till eh, lasarettet till eh, familjecentrum om ni vill ha öppen förskola. Det det tycker man inte. De man vill ha det centralt i sådana fall och avresta det är ju där familjerna bor om det kryl om det är skogsbo Eh ja, nej så jag tycker det som var ju så att det har blivit en förändring här att vi har gått ifrån en lägre nivå till en högre nivå på hur många som nyttjar banan sorg. Så är ju det kallt avslag på motorerna. Det var Gunilla Berglund efter Lars Isaksson. utförande och leda mötet. Jag vill börja med att yrka bifall till den här motionen. Eh jag vet inte precis det här sista nu som Mikael sa då att att eh, man inte vill gå dit eller att man tycker att eh, det skulle vara minte stan eller så här jag vet inte. De här som är där på det här kaféet som finns då det är ju tydligen i alla fall rätt så många av de som har små barn som nyss har blivit föräldrar. Och som jag fattar det här och som vi har diskuterat och pratat om det så är det ju just de som är nyblivna föräldrar som eh är målgruppen för en öppen förskola och innan man har eh innan barnen är så gamla så att man lämnar dem till så att säga vanliga barnomsorgen att de är på vanlig förskola. Och vitsen med det här det är ju att man då direkt man kan göra sån här tidig upptäckt och se om det är någonting som inte funkar i samspelet mellan föräldrar och barn kanske att man behöver slussa vidare att det behövs mer hjälp och att man och om det också behövs så att det kan vara insatser som pågår under en väldigt lång tid för de som behöver det. Eh och sen det här som Voges sa i början att försöker få till det här som att det här ska ju vara något liksom nytt förslag som har kommit precis nu de sista åren och så alltså. Det här var en verksamhet som vår nya majoritet startade med på ingång efter valet då direkt på den nya mandatperioden och då som också var ju Miljöpartiet ingick i den majoriteten. Det tog väldigt lång tid innan vi kom kom igenom det här alla diskussioner och eh, förhandlingar kan man nästan kalla det för med landstinget för att få det här att fungera och komma så långt som det har kommit nu då och det öppnades då tills i 2006 och jag tror eh väldigt mycket det eller det stämmer det mesta av det som Kerstin säger i de här argumenten att det är den här första tiden som SÅ är så viktig för de här små barnen och de som är nyblivna föräldrar. Därför vill jag yrka bifall på den här motionen att man ska se över och försöka få till en lösning på det här som vi hade tänkt från början att öppen förskola ska ingå i familjecentrum i avistan.